з дому якого ми пішли так несподівано. Я знала, що цього разу Мішель повернеться до суті свого таємного бажання. Отже, манускрипт пінзеля, залишений Ребе Нухе 5321 року, після створення світу. Мішель витяг зі своєї сумки шкіряну теку, Витерту на згинах, а з неї ксерокопію давніх записів. Пам'ятаю старанно виписані готичні літери заголовків. Текст був німецькою мовою, якої я не розуміла, та ще й готика. До речі, мій колишній чоловік таке читати вміє, але його зараз тут нема. Поруч зі мною мій химерний друг. Мішель, який показує папери, яких я не вчитаю, але бачу, що вони таки справді нагадують відбиток з прадавнього манускрипту. В цьому тексті, який сучасна німецькомовна людина цілком може вчитати, міститься інформація про те, що, по-перше, Іоан Георг Пінзель, олтарний майстер Магната Потоцького має піти навіки з цих місць, де він працював так плідно. А по-друге, пишеться про те, що саме у місті Вавилоні, у чреві жертви, він лишає щось для того, хто неодмінно одного дня знайдеться щось. Мішель водив пальцем по зачитаних аркушах ксерокопії, де було написано оте дивне словосполучення у чреві жертви. Це було вже друге наближення до таємного бажання Мішеля, який назвався прізвищем Арбрія. Перше полегшення я відчула на проспекті Свободи під час святкування річниці УПА, коли Мішель нарешті розповів про свого батька. Тоді почалося моє розуміння його таємного бажання. Але того було замало. Після відвідин фотографа в кав'ярні, яка, до речі, називалася «Синя пляшка», відбулося друге наближення до його таємничого бажання. Я тоді ще не знала, що згодом отримую третє наближення до таємниці Мішеля і таємниці Пінзеля, яке приголомшить мене не так під ґрунтям тієї загадки, як способом наближення до неї. А поки Мішель намагається з моєю допомогою структурувати думки, які навідувались до нього і раніше, але тільки після зустрічі з фотографом постали чітко. «Ти пам'ятаєш, Маріанна?» Серед ряду світлин на екрані Раптом з'явилась абсолютно банальна Вершника зі списом Пам'ятаю, я навіть подумала, що то не пінзель То львівський пінзель То Юрій Змієборець із того храму, де було багато весіль Ото він такий зблизька Справді банально Знизу він виглядає непогано, але на світлині, ніби це і не пінзель. Це пінзель, але львівський пінзель, не бучацький і не городенківський. У Львові в нього почав пропадати дар. Можливо, тому що Микола Потоцький зі своєю екстравагантністю не обмежував його свободи творчості – а тут, у Львові, були зовсім інші замовники. Можливо. Але причини тут не мають значення. А тут іще дані з листа Маріани Єлизавети, який вона писала Андре Масовський. Вона писала, що її колишній чоловік, тут Мішель витяг із тієї самої теки роздрук німецького тексту, а зі старовинного рукопису. Він пояснив мені, що то для нього зробили переклад з польської листа Пінзелевої до її наступного чоловіка, а оригінал зберігається у його домашньому сейфі. Пінзелева писала, що її колишній чоловік нікого з цеху не втаємничав у свої подальші задуми, Десь їх заховавши, і немає способу їх знайти. Вона ніби просить вибачення свого адресата, що ця втрата пройшла повз її увагу. І певна в одному. В Бучачі нема чого шукати. Тут вона знає все. А у макабричному Львові, де сам чорт ноги поламає, Пінзель мав знайомства, які вона не могла проконтролювати. Я усвідомлюю, що переповідаю лист Пінзелевої дуже по-сучасному.